«А ви знаєте туди дорогу?» «Скажіть відверто. Може, ви Вергілій?» «Людина завжди сподівається на щось. Я знаю, що даремно, але сподівається. Така наша природа. Я, дивлячись зараз у темряву, сподіваюся, якщо не на зірку, то хоч на водганих. Врешті-решт, світ саме такий, яким ми його сприймаємо. Яким ми його хочемо сприймати» яким ми його відчуваємо, яким ми його хочемо відчувати. Світ саме такий, яким ми його прагнемо. Розмірковування про сенс життя чи просто про життя – не зайва річ, але безрезультатна. Треба просто дивитись і бажати. Ми продовжували обирати майбутнє. Ми його вже відчували по запаху. а Воно смерділо, але воно – було неминуче. Щоб хоч трохи заробити грошей, ми вигадали цикл програм для однієї з місцевих ФМ-станцій. Нам дали грошей, і проєкт поверх стартував. Суть була така. Раз на тиждень до студії запрошували представників кожного з претендентів, котрих мочили питаннями в прямому ефірі. Ні, слава телекілера Дуренка мене не приваблювала, як і слава всіховшика, національного епіцентрика. Але спробувати себе в новій якості було досить цікаво, плюс гроші. Враховуючи інформаційний вакуум, безкоштовний 13 й поверх був гарною наживкою. Програма була інтерактивною, тобто будь-хто міг зателефонувати в прямий ефір на радіо і запитати представника претендента. А чому в такому-то році той-то і той-то зробив те-то і те-то. Ага. Звісно, спочатку запрошували представників більш-менш нейтральних претендентів, а ближче до фінішу так звану опозицію. Останні ж дві програми планувалися під структуру. Саме вони здавалися на початку мені найскладнішими. Важко утриматись від того, щоб не спитати про те, що хочеш, і водночас зробити програму цікавою і відпрацювати гроші. Але ми однаково не симпатизували жодному з політиків, і програма дійсно почала подобатись слухачу. Про це свідчили їхні телефонні дзвінки. Переважна більшість місцевих журналістів звикла заглядати в рот політикою будь-якого рангу та напрямку. За правильно, а раптом той прийде до влади. Хто ж тоді кине кістку бідному журналісту? До програми телефонували зовсім різні люди, зазвичай дійсно просто випадкові радіослухачі. Місцеві політики в ефірі нітились. Вони не звикли, що за слова та вчинки треба якось відповідати, а запитання можуть бути прямими та відвертими. Якби там не було, куплено було програму чи ні, але все одно, то був хоч якийсь свіжий вітерець. Все складалося для мене добре, поки до ефіру не прийшли комуністи. Як парадоксально, але саме вони, мої люті вороги, примусили глянути на те, що я роблю тверезо. Це єдине, за що я їм вдячний. Вони мені не подобалися з дитинства, сам не знаю чому. На початку 80-х сивий однорукий директор школи на прізвиську Крокодил казав моїй матері, а він антисоветчик. Дайте йому в руки автомат, він нас усіх тут перестріляє. Подивіться на його зачіску, в нього волосся на вухо залазить. Він бачить лише темні сторони нашого радянського життя. І це все за те, що я посміхався на його уроці. Він читав історію СРСР та проводив політінформації, коли він неправильно ставив наголоси на словах «Бейрут» та «Нікарагуа». Він раз по раз казав «Бейрут, Нікарагуа. До того ж, я природно ніколи не відчував суспільну працю. Намагався відпустити ще довше волосся і натягував блакитні американські джинси, коли йшов на шкільні заходи. Він віддав мої документи матері і сказав «Забирайте». Він навчався в нашій школі рік». І ми дали йому закінчити 9 клас. 10-го він точно не закінчить. Я вам обіцяю. Я не виганяю його, але, зважаючи на ваш вік, прошу.